Броварі винники залишали свої кухви й ліджки, рукомисники громар і, і к нечистому виряжав ревествой крам, бив горшки в хаті, і все, що було, сідало на коня збройно. Отак, за тих часів то українська натура геть велику місь, широченний розкіт та загартовану постать узяла. Тарас був з гурту давніх та щирих полковників. Він наче тільки й народився, що вояцьке життя буяве. Наділій на речах був прямий. Прямий собі чолов'яга, аж занадто ляцька подіга почала вже тоді визначатись на українському чи Чимало шляхти Наської попереймало лядські звичаї, Пишались у розкошах, позаводили бундючу челядь соколів, ловців, справляли бучні бенкети, позбудовували палаци. Тарас усім тим гідував. Він кохався в простоцтві і жив у незлагоді з тими, що були прихильні до ляхів, узиваючи їх недоляшками, полигачами ляцькими – Безугаву турботливий собі вважав, він себе за правдивого захисника православної віри. Самоправне приходив він у села, де тільки скаржився людно на бавку подимного та втиски від рондаторів. Сам своїми козаками він усюди робив справи, та й поклав собі у закон, що трома разами доконче треба запобігти шаблі саме. Коли комисарі не поважали старшину та у шапках перед їх стояли, коли знущались над вірою та предківською звичаю, не шанували, а нарешті, коли ворогами були бусурмени, що на їх славу християнську зняти зброю до руку вважав він повсякчас за праведну річ». Він тепер заздалегідь тішився гадково, як прибуде на Січ та казатиме, ось подивіться лишень, яких я вам орлів-соколів привіз, як покаже їм усім старим-старим товаришам загартованим у баталії, як зважить перші їх вчинки у бойовій науці та бенкетуванні, що теж було важлива річ у козацтві. Він попереду наважив був самих їх вирядити до січі. Але бачачи їх молодих та рослих, любуючи чеперну та міцну статуру, заграла його козацька вояцька натура. І він поклав другого ж дні самому рушати з їми, хоч треба цього було б тільки через уперту його вдачу. Він же й клопотався, згадував, обірав коні й зброю синам порубкам навідувався й до стайні й до комори, обірав найметів, що мусили завтра з ними вряджатись. Осавула Товкача постановив на місце себе І до того ще добре нагадав, що як що подасть яку звістку з Січі, то щоб, не гаючи часу, мерщій прибував з отим полком. Хоч був він трохи під чаркою, і хміль ще гую у його в голові. Отже ж він нічого не забув. Коні звелів навіть напоїти та всипити їм гарної чільної пшениці. І, натомившись, склопіт прийшов у хату. Ну, діти, тепер спати лягаймо, а завтра робити. Ми спатимемо на дворі. Ніч тільки що неба вкрила, але бульба завжди зарані лягав. Він розлатався на килимі, укрився кожухом, та нічне повітря було геть ядерне, та й таке, що бульба як домувався, подобався тепліше укриватись. Він хутко захріп собі, а заїми всі у дворі усе, що ані лежало по кутках, засопло. Захропло і замугикало. Найсампери заснув воротар, Бо більше над усіх лигнув Острогляду за приїзду паничів. Тільки одна собі бідолашна мати й не спала. Вона припала у приголов'ю Своїх коханих,